про спосіб втечі. Примітка. Сексот – скорочена назва секретного сотрудника радянських репресивних органів. Та думки поверталися до цієї дивної розмови, що снувалася, мов, павутина. Стара захотіла поговорити про скоєне. Потреба зізнання клубками підступила до її горлянки перекривала подих і терпіння вже не вистачало. Але найбільше її вражала відсутність страху перед такою сповіддю. Все було так, ніби немічна збиралася поговорити про дрібний флірт, а не про жахливий злочин. Утім Клавдія Громяк у цю мить не могла розмірковувати. Я тричі вдарили його точилом по голові, аж поки він не вкляк. Навіщо? А Войцех нас шантажував. Чим? Він погрожував, що розкаже совєтам про наші зв'язки з гестапо. Ви співпрацювали з гітлерівцями? Ми з ними спали. У кімнаті запала тиша. Утім, лише на мить. Вас, Клавдія Миронівна, важко зрозуміти. А ви що, не перебирали чоловіками? Як коли? А німці? Це ж вороги. Як ви могли? Вороги? Баба раптом розреготалася. Ви хочете поговорити про ворогів? Не завадило б. Добре, поговоримо про ворогів. От тільки я не знаю, з кого почати. Може, з власної доньки, га? І з мого дорогого зятя? Чи повернемося до клятих нацистів? Розмова вже зачепила бабу за живе. Її очі перестали блудити стелею. Ви помітили того типчика, Миколу Трохимовича, що вештається навколо? Скажіть, хто він? Ворог чи ні? Відповіді не було. Ворог. Лютий ворог. Хоча я таким самим українцем, як і ми з вами. Батьки і діди його були з того самого тіста, що й ми. Їли той самий хліб і закушували тим самим салом. Але дитинка, де тільки ступить, там і сіє зло. І працює той ваш Микола Трохимович, в установі, яка сама по собі є зло, уособлення зла. Може, неправду кажу? Проте в кімнаті гуляла тиша. Тільки звуки з надвору порушували її. А скажіть мені тепер, чим ця контора відрізняється від гестапо? Може, її працівники гуманніші, добріші? Може вони користуються законами, конституцією? Прості німецькі солдати, коли ввійшли до Луцька, так і називали її «русі гестапо». Одні наступали, вішуючи людей на стовпах, а інші тікали, покинувши гору трупів у луцькій тюрмі. А потім навпаки. Ну, знаєте, не варто порівнювати. «А я й не порівнюю», – нервово перебила баба Клава. «А їх неможливо порівняти. І не варто. Бо то дві руки одного сатани. Тільки ті, що прийшли і залишилися, пролізли скрізь, вросли серед нас, як пирій на городі. Вони заглянули в кожну хату, промацали кожну кишеню і наплювали в кожну душу. Я не про себе. Є люди порядні, і вони живуть тепер як у страшному сні. Ніби від голоду не вмирають, але й людьми теж не є. Бо волі хлібом не заміниш. Стара голосно плямкнула губами і далі снувала павутину своїх роздумів. От ви дивитеся на стару хвойду яка вбила того поляка, спала з німцями. І з совятами, до речі, теж. А дайте на ну, мені відповідь на таке запитання. Що мені? Простій жінці ще треба було зробити, щоб прожити по-людськи, а? Вийти на парад і кричати слава рідній партії? Може, розвалити церкву? Донести на сусіда? Баби на сповідь. Очевидно, вразила присутніх. Бо ніхто, здавалося, не міг і пари з уст випустити. А я багато не хотіла. Тільки бути ситою, добре одягнутою, радіти, танцювати. Щоб мене любили заможні й красиві чоловіки. Щоб вони мене носили на руках. Бо я була красива, дуже красива. І жити хотіла для краси, а не для тієї мерзотної сірятини, якою є наше з вами життя. Ми вже стільки років живемо в багні.